Сучу Курліту, Примітка, Гавнаулюра, Театр, Помилковість, Аксіоми. Київська русь, книга Ілюзія Київ 2006 рік, сторінка 144. Усі романи Ірена Роздобутько психологічний трилер Пастка для жар птиці». Махаон. 2000 рік, «Детектив ескорту смерть», «Кальварія» 2001, авантюрно пригодницький роман «Останній діамант» «Міледі», «Фоліо» 2006, і ще п'ять психологічних, «Він ранковий прибиральник», «Нора Друк 2005, «Вона», «Шості двері», «Нора друк 2005, «Гудзик», Фоліо 2005-12, або виховання жінки в умовах непридатного до життя. Фоліо 2006-й, зів'ялі квіти викидають. Норадрук 2006 об'єднує спільна характерна риса. Акцентований психологізм у побудові образів героїв. Авторка, майже відкинувши всі зовнішні чинники, пропонує читачеві подорож душею персонажів. Заглиблені у внутрішній світ свого героя настільки сильне, що зовнішній сюжет іноді перетворюється на внутрішній. В результаті чого у читача виникає відчуття, ніби він сам стає героєм або подорожує в героєві, як в троянському «Коневі», де всі сенсорні датчики підключені до читача. «Зів'ялі квіти викидають» – один з найкращих романів письменниці. Він вийшов друком у серії популярні книжки видавництва «Нора Друк». Це психологічна проза, сентиментальна історія з глибоким підтекстом, як зазначено в анотації на обкладинці книги, що супроводжується динамічним викладанням подій. У романі дія відбувається у такому собі будинку для ветеранів театру і кіно, де доля зводить двохлітніх жінок-акторок і молоду дівчину Стевку. У кожній з цих героїнь нелегка і неординарна доля, Колишні зірки театру і кіно Еді Береш і Еледа Ніжина на схилі років опиняються на самотіву притулку для нікого непотрібних старих. Кожна з них по-різному реагує на цю непотрібність. Одна майже не виходить зі своєї кімнати, просиджуючи цілими днями в улюбленому фотелі, згадуючи минуле, бо теперішні для неї це насамперед запах паленого листя і сміливість подивитись на власне відображення у дзеркалі. Єдине, що тримає її у цьому світі, це прагнення не померти раніше своєї суперниці, котра колись давно була коханкою її чоловіка. Інша, так само втікаючи від себе з реальності площину минулого і ілюзій, щодня вбирає для себе нові ролі, один день просить назвати Йофелією, іншого – Снігуронькою тощо. Доля склалася таким чином, що Едіт Береш і Леда Ніжина – суперниці і антагоністки Протягом всього їхнього життя, їхні стосунки – це суміш ненависті і любові, страху і поклоніння. Едіт – дочка ворога народу, Леда – донька радянського номенклатурника. Едіт – дружина успішного сценариста, Леда – його коханка. Едіт потрапляє в табори, Леда робить успішну кар'єру. Едіт – брюнетка з чорним прямим волоссям, Леде – романтична білявка з пухнастими кучериками. Едіт пристрасно ненавидить Леду і бореться з нею, знаючи про нелюбов леде до білих людей. Замовляє їй букети після кожної вистави, мріючи, що суперниця помре в них. Леда уникає і остерігається Едіт. На етапі життєвого зламу покинув чоловік, не пощастило вступити до театрального інституту. Письменницею подано і третю головну героїню роману «Зів'ялі Квіти» – молоду дівчину Стефу. Вона влаштовується працювати в будинок для протекції, для майбутнього вступу, але, познайомившись з паною Поліною Едіт Береш, паною Ольгою Сніжко. Еледа Ніжина вже не згадує про першопричинну своєї появи в будинку, бо здійснює те, про що тільки мріяла героїня 12 дванадцяти Хелена. Перегукується з бажанням Амелі, героїні одноіменного фільму Амелі Пулен із Монмартру", режисер Жан-П'єр Жане, стати доброю феєю для оточуючих а далі починає діяти закон світової гармонії. Якщо ти допомагаєш здійснити мрії інших, то й твої мрії так само здійсняться. Тому, виконуючи прохання стареньких, самотніх і створюючи для них маленькі свята, Степа отримає здійснення і її власних мрій зустрічає коханого чоловіка і стає переможницею престижного європейського кінофестивалю. Образ степи виконує також функцію об'єднання, бо своєю життєвою долею вона гармонійно поєднує в структурі роману історії монологи «Едіт і Леди». Їй довіряють і сподіваються обидві суперниці. Саме від неї Дізнається Едіт про присутність у будинку Леди і дає примирення двох авторок, так само належить їй. Класичний трикутний любовний сюжет «Чоловік, жінка, коханка», трикутник, що з'їхав у коло, що традиційно використовується як зав'язка певної драматичної колізії – в романі Ірена Роздобудько перетворюється на ситуацію визначення та самовизначення жінки щодо іншої жінки, розклад, за якого чоловічий персонаж не є центром оповіді становлення жінки, а поштовхом для ідентифікації жіночого як такого. Тому перебіги доль двох головних героїнь їхні найскравіші вчинки, життєва сила і цілісність особистості, подорожі дід до Франції, посилки, леди, табори для еліт, подано на фоні епізодичної появи в спогадах обох жінок образу успішного кар'єриста і водночас слабкого і душевно роздвоєного чоловіка і коханця Бориса. Герої зів'ялих квітів Ірин Роздобудько монологічні і цілісні. Саме завдяки цій цілісній вони і переречені на самотність. Вони можуть співіснувати з кимось. Їхній світ закритий від вторгнення, туди, звісно, проникає зовнішній світ, але після цього двері світу знову зачиняються. Твори Ірена Роздобудько – абстрактне, естетичне явище, не зв'язане з жодною з існуючих моралей, сповнені такого різного і несподіваного світобачення, яке ставить під великі сумні утвердження про те, що наше життя сіре і нецікаве.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 явище доволі поширене в жіночій літературі перехідного зламу тисячоліть,